Listogasiatikoa edo bezpa belutinaren arazoaz hainbatetan mintzatu gira, baina Gipuzkoa aldean neuhi zohotz eta eraginkohak hartzen asidituzte, hauhten listogarekin uh, bukatzeko alere badirudi edapena geldiezina dela eta Gipuzkoako eglezainen elkarteak hoaktarazidu uda udabehia latza izan daitekela koldo nausia egunan. Egun hon, ala da, udaberri latza edo orain arte izandako dako okerren eiragarri dut erlezainek, listoraren edapenari dagokionez, eta erruduna... Aldaketa klimatikoa ote da. E, globalizazioak ekarri zuen bere garaian lhistora asiatikoa gurera, diotenez, Bordeleko portutik sartu baitzen e, merkantziontzi batean eta baina aldaketa klimatikoak lagunduta ba, gozatu dugun udazken epelak eragina omen du, hotza ez dutelako maite listor hauek eta hobeki garatzen dira ba, klima goxoeekin, e, garapen azkarra izan bezake beraz. Baina datuak ba aldituzte horren eraiteko? Béno, da adabi, mila margarren urtean, egipuzako oiartzu nirun eta ondarribian bertan, lehendabiziko da e, biziko listor asiatikoak agartu ziren neurriak hartu zirela, baina ez preventiboak. Erranei baitu, inorketzekiela listor honen zikloa, e, ziklo vitala edo biologikoa nolakoa zen, etzein tratamenduk hiltzen zituen eta nola. Eta aurten bihotzi da, edo botika berri batzuekin, kabiak akatzeko, ba, sistema eraginkorragoa lortu dutela. Halera ikusi dute, listorrak geratzeko iritsi dela, kontuan hartu behar baita, iaz, eunda zeik kabi zituztela gipuzkoa soan, eta aurten, sortzire hundik gora direla dagoeneko, ba, kendu bituztenak. E, sortzi aldiz, e, beraz, ba, bidarkatu da. Neujiak sokoztu dituztela, egin duzu, zei gehiago eginda itike, orduan? Ba neurriak zorrostu dituzte larri dago, eh suhiltzaileek esku dute eta behemendi landagarapenerako elkarteaek ere eskualde edo baiaraka kabiak kentzeko brigada edo lantaldeak osatu bituzte aurten, baina eguraldiak eragina handiago hamendu gainerako guztia baino, eh, zer egin daiteken Ba, kabia kendu eta kendu, besterik ez, eta bereziki, e, Udaberri berria, e, piztu aintzin, egoera kontrolpean eukin, nola baitere, eh? Mikel zendoia, Aipagutako lantalde dobrigada horietarekoen eramaia da, eta begira, eh? Zer esan digun. Importantzi gehiena duena da, Udaberri aldeko kabi txikiak entzia, kabi oso txikik izaten dia, baina kabi horretan egoten da erregina, eta oso listor gutxi egoten dia, oso baizaten dia, ba, teniseko pelota pelotatxo txiki batzuk, eta Horrek iriten desuna da, erreginak, bajartzea hainbeste arraultz, A ratzen dijue Suarez Carlos Pillia baino Arrautz horietatikan ba normala tazea historrak arrak esan ezagun eta eltorkizuneko erreginak. Orduan ba, claro, ek egiten duzu hori, ez? Kabi hundia goaitendunean, dunean claro, ba, ja ezin duzu jakin, han jaiodien erreginak jondian ezian joan. bertako erreginak harrapatzen dezu, baina bueno, ja sikloa pizka bat hasita daukate ordu sakabanak eta erasi ta dago, ez? Beraz, uda berria giltzar izango da, eh? Kontua da Listor erreginak bakotsak 2000 eh, arrautz inguru jartzen bituela eta horietatik 30 bat erreginak berriak diel. E, beraz pentsa kentzen ez den kabi bakoitzak izan bezaken eragina, Are kontuan hartuta, hartutak kabi bakoitzan dauden listorren kalte eremua edo e, kilometro kuadro batekoa dela. Hala ere gaugegun oraindik ere bizitokiak daude leueetan soiliik kentzen dituzte kafira horiek, hogekin ez da egoera konsolata Eba, irigunetan edo landa iremuetan ere, ere eh? dauden baserri inguruetako kabiek dute lehentasuna, alere e, kontua da e, logikoa den bezala basoaren erdian dagoen kabi bat identifikatzea ez da bazailago dela. Alere erlesainen inguruetan, hau da erlauntza dauden lekuak dira gaur egun lehentasun nagusitako bat Gipuzkoan, ohartu baitira erlauntzen ezti produkzioa aurten, urten 120 inguru murriztu egin dela, izrare badakizue balistor hauek de bai, erlauntzetara doaztela, bertako erlea iatera, barruan sartzen direla ere, eh? sekulako txikizioak eragin kontua zein da, ba, erakunde publikoetatik ere oartarazi direla bertako erlea desagertuko bada, gure frutarbolen eta baratzen polinizazioa ere jokoan egon daitekela, izan ere listorrek akatzen bituzten bertako erleoiek dira eh? ba, bertakoa direnak gure ekosistemako loreen polinizazioaren euneko laurogeia segurtatzen bituztenak gaur egun, eta loreak polinizatzerik ez badago ez dugu ekosistemari mendialdean eta ez dugu baratzetan ustarik ere ukanen Koldo nausia, eskertzen zaitugu, uh, ara, zalpe nua huendako, inguruan. Mila eskaztu egi, eh,